Sürgős levél Petrolai Margit meséje Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg erdő. A rengeteg erdő kellős közepén állt egy kidőlt, bedőlt kis házikó. Na hát, ebben a házikóban lakott a télapó. Nagyon, nagyon öreg volt már télapó. A szeme is rossz volt, a lába is fájt időváltozáskor. Hát csak üldögélt a kidőlt, bedőlt házikóban, és azzal múlatta magát, hogy számlágatta, hány nap van egy esztendőben. Már száz éve, hogy belekezdett, mégsem tudott a végére járni, mert mindig odavetődött valaki, és megzavarta a munkájában. Kipkop, kipkop! Kip. Itthon vagy a -e, Télapó? Na, no, itthon? Hogy ne volnék itthon? Hát, egy kis cínke állt az ablakpárkányán, az kopogtatott az ablakon. Éhes vagyok, Télapó. Nem adnál egy kis szotyol magot? Ma majd, majd össze megadom. Máskor megint a nyulacska kopogtatott az ajtón. <gibb> Kipkap,ipkap. Kip. Itthon vagy, Ati lapó? Itthon, hát bajn ne volnák, itthon. <gibb> e Eresbe, Ati lapó, elfogyott a tüzelőm, és fáznak a kis gyerekeim, majd hozok neked húsvétra szép hímes tojást. most mit volt, mit tennie? Előkereste a szotyolamagot, ne éhezzen szegény madárka. Kinyitotta az ajtót, meg ne a szegény kis nyulacskák. Aztán újból hozzá kezdett a számláláshoz, mert közben elfelejtette, hol is tartott. Előről kellett kezdenie. Bát, no, de most már nem hagyom magam többet megzavarni. Mérgelődöttél, apu? Megszámlálom, ha addig élek is. No. – Egy, kettő, három, négy? – mondogatta csendesen magában, és már el is jutott talán, vagy százig, amikor ismét bezörgetett valaki az ablakon. – Öh, ki van kint? – szólt ki mogorván télapú. – Ki háborgat már megint fontos dolgaimban? – Én vagyok a postásbácsi. Hallatszott kívülről? Levelet hoztam a télapónak. Na hát erre már csak, mégiscsak ki kellett nyitni az ajtót. Nagyon fontos levelet hoztam, mondotta a postás bácsi. Az van ráírva: sürgős. Tessék, ha hát sürgősen elolvasni! Könnyű azt mondani. – Dörmögte télapó. – Nem látom ám én az ilyen ha Na, dakó, majd én segítek! – ajánlotta a bácsi. Kibontotta a levelet, és elolvasta, ahogy ott állt szép sorjában. – Kedves télapókám! Gyere el hozzám, mihely csak lehet! – Fontos dologban kell beszélnem veled, csókol, lacika! Mit tehetett a télapó? Felhúzta a meleg csizmáját, amivel hét mérföldet lehetett egyszerre lépni, belebújt a bundájába, fejébe nyomta a prémes sapkáját, éppen olyan volt most, mint egy falusi bakter. Becsomagott magának egy kis útravalót, előkereste a vándorbottyát, és elindult hetett hét országgá. Ment mendegélt a rengeteg erdőben, hát egyszer csak összetalálkozott a cinegével. – Hé, cinegem meg tudnád -e mondani nékem, merre lakik lacika? – Hogy ne tudnám, tilapokám! – Menj csak mindig jobbra, ebben a rengeteg erdőben, csak jobbra, arra latít, lacika. – Ment, de értél a póva, aki a kis színege mondta. – Hát, egyszerre csak kiért egy nagy virágos rétre. – Hő, no, ájje hát, hát most ugyan merre tartsak. Gondolta magában is, akkor hirtelen megpillantotta a mezei gyulacskát, amint éppen futni tanította a kisfiát. No, hely, hely, te! Nyulambulam! Meg tudnád én mondani nékem, hogy merre lakik a lacika? Hogy ne tudnám tél a Menj csak mindig balra, bara, ezen a nagy világos réten, baramennyiél, arra lakik lacika. Ment, menedegért télapú, amerre a nyulacska mutatta léki. Hát, egyszer csak elért egy nagy tornyos város szélére. A nagy tornyos város szélén szerencsére összetalálkozott a Postás bácsi, valamint éppen munka után hazaballagott. No, Ugye, kedves Postás bácsi, meg tudnád én mondani nekem, mert lakik Lacika? Oh, hát, hogy ne tudnám, télapókám? E, menj csak szépen egyenesen ebben a nagy tornyos városban, míg egy íci-pici utcában nem érz. Na hát, abban az íci-pici utcában lakik Lacika. Fáradt volt télapó? Az útra valója is elfogyott már, mire megtalálta az Écipici utcát. Be is esteledett, mire egy torony magas házban megtalálta a kisfiút. Jaj, hát, hát talán már alszik is lacika, hiszen öreg este van már gondolta a télapó, és óvatosan csengetett, hogy felne ne a lacikát. Itt lakik lacika? Kérdezte nagyanyótól, aki ajtót nyitott neki. – Itt lakik, itt lakik – felelte nagyanyó. – Tessék besétálni. Lacika már ágyban volt, mert egész nap csak télapót várta, is elfáradta sok várakozásban. Mégis megörült, amikor meglátta az ajtóban télapót. – Jó, esti, télapó, de régen vártalak. Jó, hogy megérkeztél. – Jó estét, lacika, de sokáig jöttem, amíg ide értem. Na. Nagy, rengeteg erdőn, virágos nagy réten, hetet-hét országot végiggyalogoltam. Mind megettem, ami útra valót hoztam. – Jó, kedves télapót, de jó, hogy eljöttél. Nagy tornyos városba, hogy el nem dévettél? Kiáldott a lacika örömmel, és helyet csinált Télapónak az ágya szélén. Nagyon fontos dologban kell veled beszélnem. Mond csak, mondjad, galambom! Mosolygott a Télapó. Tudott, Télapókám, de hajolj közelebb, a be súgom, mert nagy titok, amit mondok neked. Nagyon vet vett egy szánkót karácsonyra, de a pénzéből már nem futott a hóra. Hó nélkül a szánkó meg nem éri egy fagarast. Hozzá nekem sok-sok jó ropogós havat. Hát, jól van, a télapó. Hozok neked, lacikám, mert. Olyan szép levelet írtál nekem. Most csak feküdj le szépen, és aludj, mert elmondták már az esti mesét is a rádióban. Le is feküdt Lacika, szemét is behunyta, el is aludt nyomban. Réla pó meg éppen csak erre várt, szép lábújhegyen kiosant a szobából. Halkan becsukta maga megett az ajtót, hogy megnez a fiú álmát, és elindult a csendes éjszakába. A ment, csillagos hóhult az utakra, városra, tornyos, nagy házakra. húhult a mezőre, a rengeteg erdőre, és a puha hóban senki sem hallotta lépteinek zaját. De reggel, amikor felébredtek a gyerekek, és kinéztek az ablakon, örömükben felkiáltottak. – Hó! Esik a hó! Esik a hó! Lacika nem szólt semmit, csak mosolygott a kis rácsos ágyában, mert ő már bizony tegnap este tudta, hogy itt járt a télapó.